Lipsa de timp a forțat echipa să se întoarcă în Elveția. Eu am continuat drumul spre India cu intenția de a stabili alte contacte și de a predica. Urma să o vizitez pe mama care locuia în așramul guru-ului din apropierea orașului Bombei. Nu am avut nicio problemă la intrarea în Pakistan, dar când am încercat să ies am fost arestat, după cum am descris, la deschiderea cărții. Convinși că prin un pește mare, nu în fiecare zi dai de, de un spion, oficialitățile de la frontieră au trimis vestea la cartierul general din Lahore. Însuși șeful cel mare voia să mă interogheze amănunțit înainte de a mă elimina conform procedurii superficiale pe care o merita un agent al spionajului indian. În timp ce așteptam toți sosirea șefului, am fost lăsat singur dacă exceptăm santinela înarmată din fața ușii. Îmi spuseseră că șeful era un om foarte sfânt, un preot care făcuse trei pelerinaje la Mecca. Nu știam cum de-i permite aceasta să fie ofițer superior și încă șeful poliției din Lahore, dar oricum nu mi era de ajutor în poziția mea actuală. Un musulman devotat cu greu putea fi mai indulgent decât un hindus și totuși singura mea șansă părea să-l conving pe șef că eram creștin. În afară de aceasta, eram hotărât să propovăduiesc pe Hristos fiecărui om. În timpul celor trei ore de așteptare sub pază, singur în cămăruța aceea mi-a trecut prin fața ochilor un adevărat kaleidoscop de amintiri. Nu regretam că am venit în Pakistan. Dacă prin venirea mea aici măcar o singură persoană primise iertarea păcatelor și viața veșnică prin Hristos, atunci merita. Mulți îl primiseră pe Hristos aici. Poate voi putea să-l conving pe șef că nu eram spion sau hindus. Toți ceilalți ofițeri fuseseră convinși că mințeam. Cât de mult îi urau pe hinduși. Pentru ei moartea mea ar fi însemnat o răzbunare parțială pentru miile de musulmani omorâți de hinduși. În credințarea lor că eram spion indian făcea ca răzbunarea să fie și mai dulce. Nu există un moment mai potrivit de a testa credința decât în fața morții. Eu eram acum mai încrezător ca oricând că Hristos m-a iubit și că moartea fizică nu face decât să-mi conducă sufletul și Duhul în prezența Lui, unde se dusese și ma înaintea mea. Inima mea a fost plină de bucurie când m-am gândit la toate lucrurile pe care le făcuse Hristos în viața mea și a multor altora pe care i văzusem schimbându-se prin credința în El. Eram în mâinile lui Dumnezeu, dorindu-mi doar să se împlinească voia lui și orice ar fi fost spre slava numelui său. Mi-am amintit dorința apostolului Pavel pe când se afla în închisoare. M-am gândit la scrierile lui Tozer, una din cărțile lui era în valiza mea și la Galaten 2.20 la care meditasem și din care predicasem atâția ani. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Murisem deja în el, deci moartea nu mă putea atinge. Nu mi-era teamă de ceea ce puteau să-mi facă oamenii aceștia. De ce spionezi aici, în țara noastră?" A fost singurul salut pe care mi l-a adresat șeful când a venit. Nu sunt spion," am protestat eu, nu aș face așa ceva." A părut amuzat. Nu ai face-o? De ce nu?" Pentru că sunt creștin." Tu creștin?" Nu-i ăsta pașaportul tău?" m-a întrebat arătând cu degetul spre birou. Maharaj nu este un nume creștin, nu este deloc creștin." Privirea din ochii lui spunea că era o insultă la adresa inteligenței lui să-mi imaginez că va putea crede o asemenea minciună fantastică. Da, numele meu este Maharaj, dar sunt creștin," am insistat eu. Dovedește-o." Zâmbia ca și cum se bucura de o glumă secretă. Acesta a fost un șoc pentru mine. Niciodată nu mă gândisem la așa ceva înainte. Cum puteam să dovedesc vreodată ceea ce credeam în inima mea? Nu era nimeni pe aici care să mă cunoască, nici martori care să depună mărturie pentru viața mea. Sunteți musulman? L-am întrebat respectuos. Da, sunt. Puteți dovedi că sunteți musulman? Cu siguranță mă gândeam eu, va vedea că este extrem de nerezonabil. De ce ar trebui să o fac?" a răspuns el. Eu nu sunt spion." Dar nici eu nu sunt spion." Atunci dovedește că ești creștin." Iar zâmbetul acela. Ei bine," am spus, deschizând mi geamantanul, Iată Biblia mea, ar căra un hindus o Biblie?" Un spion deștept ar face-o?" Am început să întorc paginile chiar sub nasul lui. Dar, domnule, priviți, vedeți, este subliniată pagină cu pagină. Am subliniat versetele care au un sens pentru mine. Priviți la toate notițele pe care le-am scris. Orice spion putea să facă așa ceva. Am căutat iar în geamantan. Iată, alte cărți creștine. Priviți aceste scrisori de la oamenii pe care i-am condus spre Hristos. Citiți ce spun ei. A aruncat ultima mea dovadă fără să o învrednicească măcar cu o privire. Ușor de falsificat toate. Am rămas încremenit. Nu puteam să dovedesc în niciun fel că sunt creștin. Apoi m-am gândit la altceva. Mai am o dovadă, am spus căutând în geamantan pentru ultima oară. Era un manuscris conținând povestea vieții mele. L-am așezat în fața lui, pe birou. Este scris totul. Viața mea de hindus și cum am devenit un ucenic al lui Isus, Mesia. Niciun spion nu s-ar gândi să falsifice așa ceva, nu atâtea pagini. Aruncându-mi o privire sceptică, a deschis manuscrisul și a început să citească. Aceasta era ultima mea speranță. În timp ce întorcea pagina după pagina, eu ba mă rugam, ba studiam expresia feței. La capitolul 14, moartea unui guru, la vremea aceea nu scrisese mai mult decât atât, a început să citească încet, absorbit de povestirea faptului că mă întorsesem de la hinduism spre Isus Hristos. Spre sfârșit, citind despre distrugerea și arderea idolilor, a mormăit aprobator și a încuviințat din cap. Coranul denunță idolatria și musulmanii distruseseră mulți idoli și temple hinduse când cuceriseră India. Mi-a înmânat manuscrisul. Sunt convins că ești creștin, a spus el, însă nu i s-a îmblânzit deloc expresia de pe chip. Ce făceai în țara noastră? Cum puteam să-i răspund la asta? Sărisem din lac în puț. Auzisem de creștini uciși de curând în Pakistan, pentru că le vorbiseră musulmanilor despre Hristos. Alții au luat ani mulți de temniță. Cerând înțelepciune de la Dumnezeu, mi-am ales cuvintele cu grijă. Aveți o țară mare, am spus cu sinceritate, dar aveți de asemenea și multe probleme. Am venit împreună cu o echipă de 22 de oameni din Elveția și Germania de Vest. Am vizitat spitale, orfelinate și leprozerii, încercând să ajutăm oamenii din punct de vedere fizic și spiritual după puterile noastre. Noi iubim poporul și țara dumneavoastră. Deși ajutorul nostru este mic, noi am făcut ce am putut. M-a privit cu atenție. S-a lăsat pe spate, în scaunul lui și a oftat lung. Pentru prima oară se relaxase și expresia de pe fața lui. Mi-a deschis pașaportul, a căutat plictisit o ștampilă de cauciuc și a apăsat-o hotărât pe pagina care purta în semnul intrării mele în țara lui. Mi-a înmânat pașaportul și a spus, Poți pleca! Recunoscător lui Dumnezeu, am trecut pe lângă santinela în armată și am ieșit din camera aceea, un om liber. Ofițerii care mă interogaseră mai înainte și care așteptau afară și-au exprimat mirarea. Nu puteau să creadă că mi se permitea să plec, după ce ei mă asiguraseră că nu era nicio scăpare pentru mine și că mă aștepta execuția. În timp ce traversam cei 100 de iarzi de teritoriu al nimănui spre punctul de frontieră indian, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru harul lui și m-am rugat ca în altul ofițer musulman să fie câștigat prin povestirea pe care o citise. Fusese convins de adevărul ei, iar expresia de pe fața lui, în timp ce o citea, îmi demonstrase că a fost profund mișcat de convertirea mea la Hristos. Problemele mele însă nu ajunseseră la liman. Am fost băgat într-un birou pentru a fi interogat de oficialitățile indiene. Ei păreau să mă ia drept spion pakistanez. Trebuie să fii pakistanez, a insistat ofițerul de serviciu. Niciun indian nu s-ar duce în Pakistan. Ce făceai acolo? Sunt un ucenic al lui Hristos și făceam o lucrare creștină acolo. Tu, un brahman, ești creștin? Paria devin creștini, dar nu brahmanii, nu te cred. Ei bine, pot să vă spun cum s-a întâmplat. Am să vă povestesc încercând să fiu scurt. A ascultat cu un interes tot mai mare. Când am terminat, a clătinat ușurel capul, mirat, mi-a deschis pașaportul, a pus viza de intrare pe o pagină albă și s-a iscălit. Călătorie plăcută, mi-a urat el curtenitor. Mi-este imposibil să descriu emoția trăită când am ajuns pe pământ indian, ținutul natal al strămoșilor mei. Aici se găseau rădăcinile religioase pe care le abandonasem, dar din punct de vedere cultural și etnic, Simțeam profunde legături emoționale. Acesta era poporul meu și acesta era pământul meu, locul de care aparțineam de fapt. Mangotierii, cu păsările cântătoare care zburau de pe o ramură pe alta, păreau că dansează în briza agreabilă peisajul care se întindea în fața mea mi-a trezit amintiri nostalgice despre mama mea și despre povestirile pe care mi le spusese când eram mititel despre Rama și Krishna și ceilalți zei și eroi ai mitologiei hinduse. Parcă pentru a se reîntregi atmosfera familiară, datorită asemănării acestor locuri cu satele trinidadiene, debe sau penal, de undeva de departe un tranzistor emitea muzică indiană de film cu tonalitatea aceea feminină, înaltă, dar nazală. Mai erau și alții care păreau la fel de atașați emoțional de India ca și mine. Spre marea mea mirare, hipiștii din Occident sărutau pământul la sosire. După primele momente de emoție și admirație, în spatele frumuseții adevărate a Indiei, impactul multor altor priveliști pe care nu le puteam ignora, m-a întristat foarte mult. Este imposibil să descrii India, celor care nu au văzut-o niciodată. Mizeria și sărăcia, boala și superstiția, satele prezintă o imagine șocantă. Ești copleșit de oroarea existenței milioanelor fără număr de oameni care se înghesuie în orașele indiene. Gazda mea din Calcuta mi-a spus că mai mult de un milion de oameni abia își duc traiul de azi pe mâine, fără să aibă măcar un bordei din pământ pe care să-l numească Cămin mor acolo unde se nasc, în șanțuri, pe ulițe sau pe străzile murdare, sub soarele arzător, necunoscând nimic altceva decât mizeria bolii, sărăcia și deznădejdea rămasă în urma încercării zadarnice de a mai îmblânzi sau de a mai apela la zeitățile, care nu arată nici cel mai mic semn de dragoste sau grijă, ci le pretind doar și mai multă frică. Să trăiești și să mori într-o asemenea mizerie nenorocită, abjectă și totuși să susții că ești Dumnezeu și că nu trebuie decât să realizezi acest lucru. Cine ar putea să născocească o glumă mai macabră ca aceasta? Să ți se spună că bubele care se întind pe tot corpul și foamea care zroade stomacul, orgoliciunea din sufletul tău sunt doar maia, o iluzie. Ar putea exista o minciună mai diabolică? M-a când am văzut suferința populației din India. M-am minunat că occidentalii vin în India să găsească cunoașterea spirituală. Știam din experiență că hinduismul, cu credința lui fatalistă în karma, reîncarnare și zei falși, era rădăcina problemelor Indiei. Ce orbire pentru occidentali să se întoarcă cu fața spre misticismul oriental pentru căpătarea cunoașterii spirituale. Nu era decât întuneric iar starea Indiei depunea o mărturie elocventă cu privire la antunecimea care era în realitate. O asemenea înșelătorie nu putea fi despărțită de sursa de inteligență care convingea milioane de oameni să se autodistrugă de dragul unui paradis fals pe care îl experimentau luând droguri. A fost o experiență fericită, totuși ciudată și cam tensionată, s-o văd pe mama încă o dată. Era a treia oară în 21 de ani. La scurt timp, după plecarea mea din Trinidad spre Anglia, ea părăsise poziția aceea prestigioasă unde păruse a fi atât de fericită. Cu banii pe care bogații ei prieteni îi adunaseră pentru mobilier, cărți și echipament, deschisese o școală pentru fete. Toți credeau că va fi o instituție de învățământ de prima clasă pentru că o aveau pe mama la conducere. Deși trebuia să fie nesectantă, i a pus mare accent pe yoga în programul de studii, predând ea înseși elevelor. Apoi brusc, fără niciun bilet sau preaviz, și-a împachetat pur și simplu bagajele și a dispărut. Mătușa Revati a aflat mai târziu că fusese chemată la templul din New York al învățătorului ei, guru Baba Muktananda. Acolo a petrecut un an, recrutând ucenici din rândul americanilor bogați înainte de a se întoarce la templul principal pentru a ocupa o poziție de mare responsabilitate. Când am ajuns la templul de lângă Bombei, majoritatea tinerilor erau plecați deoarece Muktananda era în Statele Unite. Recruta mii de prozeliți și introducea yoga kundalinii în profesarea medicinii, unde ciudat a fost reetichetată drept cea mai nouă știință medicală. Acest cunoscut complex de clădiri înalte, aparținând respectivului guru, stăcau oază de prosperitate și belșug în mijlocul cele mai mizerabile sărăcii. Să stau din nou într-un templu hindus, ce amintiri mi-au revenit în memorie și cât de clar am simțit întunericul și apăsarea acestor duhuri rele. Eram însă recunoscător pentru ocazia de a sta de vorbă cu mulți dintre occidentalii care locuiau și studiau acolo. Priviți la nenorocirea din jurul vostru, le spuneam eu cu compasiune. India ar trebui să fie una dintre cele mai prospere țări ale lumii, cu resursele ei naturale și mâna de muncă de care dispune, dar a fost ruinată de filozofia ei religioasă. Ți se rupe inima. De ce, în ciuda acestor lucruri, acceptați hinduismul? Suntem sătui de materialismul occidental, răspundeau ei. Astăzi India încearcă cu disperare să obțină tehnologia occidentală și materialismul, le reaminteam eu, sperând să-și salveze milioanele de oameni care mor de foame. Nu numai occidentalii, dar și mulți dintre hinduși sunt materialiști. Hinduismul nu vă va scăpa de asta, dar Hristos poate să o facă. Uitați-vă ce a construit Muktananda cu banii pe care i-a câștigat în Occident. I-a ajutat cumva pe oamenii care mor de foame în cocioabele care înconjoară această bogată proprietate? Hristos este singura speranță pentru voi, sau pentru mine, sau pentru India. Materialismul pe care l-ați respins voi nu este creștinismul. Mama arăta mai slabă și nu prea sănătoasă. Programul era riguros. Începea în fiecare dimineață la ora trei și jumătate cu câteva ore de yoga și meditație. Mama și cu mine ne-am vizitat de câteva ori, dar nu am putut să-i spun niciun cuvânt despre Hristos căci aș fi zdruncinat fragila legătură pe care încercam să o restabilim. M-am rugat ca Domnul să-mi îngăduie să stau cu ea câteva zile departe de prezența demonică copleșitoare din templul acela. Spre bucuria mea, după vreo patru zile, mama a fost de acord să vină cu mine în bombei. Niște prieteni de ai mei ne-au oferit casa cât timp erau ei plecați. Parcă era un vis. Mama pregătea mesele. Tensiunea s-a atenuat treptat și ne-am împrietenit din nou, locuind încă o dată împreună în aceeași casă după mulți ani. Am încercat să nu fac nimic care să deranjeze pacea noi noastre relații, bucurându-mă de fiecare moment, alungându-mi din minte faptul că această perioadă va fi scurtă. Mergeam la cumpărături, Vizitam orașul și făceam plimbări împreună încercând să ne cunoaștem și să ne înțelegem reciproc după o despărțire atât de lungă, deschizându-ne inimile încet și cu o încredere crescândă ca doi străini. Într-o după-amiază de neuitat, relația fragilă pe care căutam să o consolidăm s-a sfărâmat în mii de fărâme într-un mod ireparabil. Mă abținusem cu grijă să-i spun vreun cuvânt care să o deranjeze. Nu am făcut nici cea mai mică aluzie că sunt creștin. Formulasem doar câteva întrebări, cu grijă, despre mizeria evidentă pe care o vedeam pretutindeni. Putea fi aceasta rezultatul miilor de ani de karma și evoluție superioară spre Dumnezeu prin reîncarnarea despre care vorbea ea în mod constant? Nu am încercat niciodată să răspundă la întrebare. A continuat doar să vorbească într-una cu entuziasm, încercând, după părerea mea, cam prea mult să pară fericită despre yoga, meditațiile și responsabilitățile ei de la templu, lăudându-l într-una pe Muktananda, despre care îmi vorbea de parcă era Dumnezeu. În acea după amiază a fost prea mult pentru mine și n-a mai putut să tac. Nu mi se părea drept, era ca și cum aș fi fost de acord cu ea. Mama, învățătorul tău guru nu este Dumnezeu am spus eu deodată, luându-mă chiar și pe mine prin surprindere. Niciun om nu are dreptul să se numească astfel. Ei bine, și Isus al tău a spus că El este Dumnezeu, a răspuns ea repede, de parcă se aștepta și spera să facă o astfel de remarcă. Baba nu spune decât ceea ce a spus Isus însuși despre sine. Am privit-o cu durere. Mamă, i-am spus, Isus a spus că El este Dumnezeu și Biblia arată că este adevărat, el este într-adevăr Dumnezeu, dar gurul tău nu este decât un om. Întorcea niște mâncare pe plită, s-a întors cu fața spre mine și a spus Mi-ai insultat învățătorul și religia, nu mai am de gând să suport așa ceva. Dacă ai venit să mă convertești la creștinism, să nu te mai deranjezi vreodată să te întorci. A ieșit din cameră lăsându-mă prea șocat ca să mai mișc. Am auzit-o foindu-se prin dormitorul pe care îl folosise ea, apoi i-am auzit pașii coborând scările. Am întâlnit-o în sufragerie. Plec, a spus ea brusc. Mamă, nu poți face așa ceva, am protestat eu, luându-i din mână micul diamantan și așezându-l pe podea. Te rog, nu pleca. Și-a luat diamantanul și a ieșit hotărâtă pe ușa din față. Am privit pe fereastră, simțindu-mă neputincios și zguduit, în timp ce ea își lua rămas bun de la niște oameni care locuiau pe aceeași proprietate și cu care făcuse cunoștință. Prea măhnit ca să mai gândesc, m-am trântit pe pat în culmea deznădejdii, abia reușind să mă mai rog. Doamne, după toți anii aceștia, asta e tot ce pot spune mamei mele despre tine? Dacă nu se întoarce acum, s-ar putea să nu o mai văd niciodată. Te rog! Adu-o înapoi. Am continuat să mă rog, dar sufletul meu era într-o asemenea agonie încât am adormit în nenorocirea mea. Când m-am trezit, se făcuse întuneric. Cineva se mișca în dormitorul mamei. M-am ridicat și am ascultat. Oare era cu putință? Apoi totul s-a liniștit. Nu am mai auzit nimic decât sunetul propriei mele respirații. Am așteptat cât de mult am reușit să suport tensiunea, apoi am urcat precaut în camera ei. Stătea întinsă pe pat. Vrei să-ți aduc ceva pentru cina? Am întrebat. Ea a murmurat încet nu și și-a întors fața. Am coborât încet scările și mi-am pregătit ceva de mâncare. Sus era liniște. Câteva ore mai târziu m-am dus să o întreb dacă nu voia nimic de băut, dar răspunsul ei a fost același. M-am rugat o bună parte a nopții pentru ea. În ziua următoare mi-a refuzat ofertele șovăielnice de mâncare sau băutură și a rămas închisă în camera ei. Seara, un prieten de la Operation Mobilization a venit să se roage cu mine. Ne-am rugat ore în șir, sub camera mamei mele. În dimineața următoare, mama a venit în bucătărie și a pregătit micul dejun de parcă nu se întâmplase nimic. Am conversat, evitând cu grijă orice menționare a nefericitului incident și ferindu-ne de subiectele care puteau o duce la repetarea lui. Era ziua de dinaintea Crăciunului, prima pe care o petreceam împreună în 21 de ani. Aveam treabă la o librărie creștină din Bombei și m-am dus acolo după amiaza târziu pentru că era ultima șansă înainte de a închide pentru sărbători. După ce am continuat discuția, pe când mă îndreptam cu directorul spre intrarea principală, am observat o carte cu un titlu interesant, Teologie, hinduismul și creștinismul. Am cumpărat un exemplar pentru mine. Conținea informații utile pe care le-am folosit mai târziu în discuțiile despre acest subiect. Când m-am întors acasă, mama pregătea deja cina. M-am oprit în bucătărie și discutam împreună când a venit prietenul meu de la Operation Mobilization, Vreau să-ți arăt ceva, arabi, a spus el înmânându-mi o carte. Știu că te interesează subiectul. Când am luat cartea, am început să râd. Mulțumesc, dar mi-am cumpărat-o și eu acum vreo oră. Ce coincidență! Am deschis servieta pe care o pusesem pe masă și am scos celălalt exemplar, apoi l-am așezat alături de primul. Ce să fac cu două cărți care au același titlu? Am întrebat eu în glumă. Mama privise și ascultase tot timpul. S-a plecat în față și a părut că studiază titlul. Am auzit-o spunând, îmi pot da mie una. Abia m-am abținut să nu strig în gura mare, lăudat să fie domnul. N-aș fi îndrăznit niciodată să-i ofer o astfel de carte. Nici chiar acum nu a întins mâna după ea. Am lăsat cărțile pe masă. După ce am terminat cina, ea a luat un exemplar și a urcat în camera ei, unde sunt sigur că a început să o citească. Am simțit că mi se oferea o ocazie favorabilă să fac ceea ce așteptam de ani de zile. L-am sunat pe directorul librăriei și l-am întrebat dacă ar vrea să-mi facă o favoare deosebită. Știu că magazinul este închis de sărbători, i-am spus, dar aș putea să cumpăr un exemplar din Living Bible? A fost dornic să mă ajute, mai ales când i-am destăinuit că era pentru mama mea ca să o ia în așramul ei. Mama și cu mine am avut o dimineață de Crăciun liniștită și plină de amabilități. După amiază trebuia să părăsim amândoi orașul Bombei, ea pentru a se întoarce la templul învățătorului ei guru, iar eu să iau avionul spre Elveția. Urma să prezint o lucrare la Congresul Tineretului pentru Misiune Mondială în care vorbeam despre influența crescând a misticismului oriental în Europa și nevoia disperată de Evanghelie în Orient. Când ne-am despărțit, i-am dat Biblia, îmbrăcată în ambalajul strălucitor de Crăciun. promite ceva, i-am spus cu un zâmbet. Nu vei deschide pachetul decât când vei ajunge la templu. Promit, a spus ea fericită, dar cred că știu deja ce este înăuntru. Îl cântărea în mână și eram sigur că se gândea la o cutie cu bomboane de ciocolată. Nu, nu știi, i-am răspuns râzând. Va fi o surpriză, dar știu că o să-ți placă. Câteva săptămâni mai târziu am primit o scrisoare de la mama pe când mă aflam în Statele Unite. Printre altele spunea Îți mulțumesc foarte mult pentru Biblie, arabi, O păstrez sub pernă și o citesc în fiecare zi. Dio.